És dimecres 22 de gener i a l'informatiu de la ràdio Palafrugell us oferirem les paraules més destacades que ens ha deixat l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer al voltant del balanç d'aquests dos dies de lleventada i de borrasca glòria que ha passat per Palafrugell. D altra banda també us oferirem de nou la conversa que hem mantingut aquest matinal amb David Puertes, cap de la policia local de Palafrugell i en aquest cas amb el cap de la policia destacarem els incidents que han tingut lloc aquesta passada nit i també allà on estan centrats a la mirada des de la policia local que és sobretot en prohibir l'accés a primera línia de mar i també doncs recomanen que la gent no vagi a zones buscoses per al gran nombre de despreniments que està ben han rebut un centenar d'avisos al voltant d'aquests fets. La informació comarcal avui, novament, passarà doncs, per repassar les principals afectacions que està deixant el Baix Empordà aquest temporal i també doncs, centrarem la mirada en l'home de Palamós que va caure al mar ahir a la nit. Seguirem parlant de les conseqüències de la borrasca Glòria. En aquest cas, en Rafel Corbí ha trepitjat el territori i ha parlat amb la Carme Ferrarons de l'Hotel Llafranc i en Xavier de l'Hotel Costa Vella per valorar-ne els danys de primera mà. I acabarem aquest informatiu amb dues notícies de caràcter breu. D'una banda, us expliquem que el debat previst per aquesta tarda al Centre Municipal d'Educació, al voltant de la formació del professorat, ha quedat ajornada fins a nova data, i també us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell ha adquirit diversos equips informàtics per a les àrees de l'Ajuntament. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres 22 de gener i ho farem com és habitual doncs, en aquests dies parlant de la borrasca Glòria i és que portem uns dies on la informació està monopolitzada pels efectes d'aquest temporal que està passant des de diumenge a la nit i fins avui encara i s'espera que s'allargui durant tot el dia aquest temporal per casa nostra i també per Catalunya hem anat actualitzant hora a hora doncs, com estava la situació, hem anat parlant amb diversos protagonistes durant el matinal i en aquest informatiu doncs recuperarem les paraules més destacades d'aquests protagonistes. El primer per passar per la sintonia de Ràdio Palafrugell ha estat l'alcalde Josep Papi Ferré, ha fet un balanç d'aquestes dues dies de temporal a casa nostra, Escoltem en quin estat, en quin punt es troben els nuclis de platja de pa la frugell. Nosaltres el que fem una mica són de portaveus i de coordinadors, els de fet els que estan molt també a peu al carrer és la policia local que és que, que són els nostres ulls que es vigilen tot el poble i que ens, van, que ens van indicant on on tenim un un veuen que hi ha més més problemàtiques i nosaltres ens desplacem si és absolutament necessari o coordinem les feines des de l'ajuntament, altres de cases com allí. que, que de veritat és que la metà la, la, la, la, la, la tots de ja de set del matí he vaig des de casa que es va tenir que coordinar-ho tot per, per tenir ja totes les, totes les sobretot amb, amb aspectes d'escoles que és que, que, que havia més més urgència i tenir-ho ja tot previst i tot coordinat. Molt bé miner per xarxes i televisions i informen del gran temporal que hi ha i això fa, fa un efecte crida i la gent el vol anar a veure, i... a veure un temporal de avant que l'illa de França i Tamariu, sobretot Tamariu depèn de com entra, doncs són, són potents i no és el primer que passa ni serà l'últim i en passarà molt va que, doncs, clar, doncs, si va gent allà i vol, vol anar-ho a fotografiar i no mirar-ho de llum perquè abans la gent fotografiava de lluny ara vol fotografiar lo de prop uh -huh. eh, sempre, hi ha, sempre hi ha aquest perill i per evitar doncs, aquesta proximitat i que hi ha gent que no té aquest sentit comú doncs, llavors entre Ajuntament i policia local hi hem de posar els impediments que facin que aquest sentit comú sigui obligatori de, de, de complir Ah, però no, no, dit tampoc no, no, és, no és una cosa que, que nosaltres eh, analitzem com a, com a molt greu. No? Vull dir, evitem intentar intentar aquesta proximitat. Un dels efectes que ha provocat aquest temporal el vam tenir ahir i va ser doncs, el suspendre les classes i avui, amb més marge de maniobra, han decidit ja des d'ahir a la tarda que els centres escolars de Palafrugell estarien tancats per seguretat dels infants i també de les persones que porten els nens i nenes a les escoles. Sí, home, el fet, també costa una mica de prendre aquestes decisions, no passa cap riu important, no passa mm -hmm. rius que volgui important, és un poble amb una certa inclinació que no fa que, que hi hagi, que podran quedar aïllats, però, bueno, és, amb, amb, amb mal temps, tot, amb, i sobretot amb, amb, estem parlant de veïnada, totes les recomanacions eh, va bé prendre-te'ls al prop peu de la lletra i decidir tancar perquè, per sobretot que eh, aquesta nit, que feia tant i tant de vent, de eh, vegades dius el vent no, no molesta, però eh, bueno, eh, arbres caiguts i, i sempre hi ha el perill de que la gent pel carrer doncs, li pogués caure alguna cosa i va més que els llens estiguin a casa avui i, i demà ja tornarem a reprendre l'activitat escolar a normalitat. I un dels focus, un dels principals focus que ens comentava Josep Epí Ferrer a la sintonia de Ràdio Palafrugell i que podeu tornar a escoltar a radiopalafrugell.cat si ho voleu és a hores d'ara, és avui doncs d'una banda la caiguda d'arbres i també la riera de Tamariu per la possibilitat que aquesta pugui doncs, créixer en volum d'aigua en les properes hores, si plou en més quantitat o si baixa aigua de parts superiors del municipi. El que es preocupa molt ara és, és el fort vent, amb, amb, amb, amb els arbres molls com estan, perquè això ha significat la caiguda d'arbres. Això sí que ens preocupa molt més perquè és molt més impervisible i això, diríem, respecte als arbres i l'altre, ara aquest matí el que ens preocupa també és la riera de Tamariu Tamariu ara no ens preocupa tant el temporal perquè ja ha baixat una mica aquesta matinada ja ha baixat una mica la intensitat del temporal uh -huh. però la riera de Tamariu baixa bastant plena i, i llavors doncs, ara estan en allà que segurament tancarem una mica tancarem l'accés a, a, a, a la ria de Tamariu perquè per la por que si continua la pluja així, doncs la ria de Tamariu ens, ens, ens provoqui també alguna ria de que podria ser important. Aquests han estat alguns dels fragments més destacats que han deixat la conversa amb Josep Pifarré, alcalde de Palafrugell, una conversa que com us hem dit abans podeu tornar a recuperar a la sintonia de Ràdio Palafrugell, I el segon dels protagonistes d'aquest matinal de Ràdio Palafrugell ha estat el cap de policia local de, del nostre municipi, David Puertas, amb el qual hem fet balanç d'aquesta darrera nit i també de la situació en general. En aquest cas, us oferim la conversa íntegra amb David Puertas, en el qual també doncs, destaca... Dos temes principals, d'una banda la seguretat de les persones i ha posat el focus, sobretot, com podeu escoltar, en no anar cap a les zones boscoses, per la possibilitat de que caiguin arbres i altres objectes i també de no apropar-se a la primera línia de mar, malgrat que aquesta, doncs, sembla que la llamentada vagi a menys. Us deixem amb aquesta conversa amb David Puertas. Doncs continuem, aquest tercer dia de la borrasca Glòria que està passant per Catalunya i també doncs, està deixant els seus efectes sobre Palafrugell i a continuació doncs, parlarem amb un altre dels protagonistes doncs, que, que, que estan treballant sobre el terreny, en aquest cas amb el cap de la policia local de Palafrugell David Puertes, bon dia Hola, molt bon dia Robert doncs gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell. En un dia, doncs, en uns dies que porteu des de la policia local doncs, molt atrafegats, eh, és d'agrair doncs, que també tingueu temps per, per nosaltres i per comentar doncs, eh, com esteu portant ja aquest tercer dia de, de temporal, com ha estat la nit aquí a casa nostra, David. Bé, bon dia a tots. Eh? Bueno, la veritat és que eh, us estem portant com podem, no? Sembla que com tothom, no? Eh, la veritat que aquesta nit ha estat una nit dintre tinta de l'excepcionalitat bastant, bastant tranquil·la, no ha sigut com molt menys com va ser el dia d'ahir, no? Eh, hem tingut abescaiguts, hem tingut a de, de, determinats algun bueno, incident en temes d'aigua, sobretot sobretot eh, desperfectes a, la, a, a les vies, i molta vigilància a la zona de platges, no? que per nosaltres és una preocupació important. Eh, la veritat és que agrair a tots els efectius de la policia local que estan treballant, també de protecció civil, que, que s'han bueno, activat des del primer dia per treballar gentament amb nosaltres, bombaràtiques, bé si tota la resta de forces de seguretat que estan treballant amb nosaltres esforç que estan fent. I, I la veritat és que aquest matí doncs, una mica preocupats perquè en principi les les previsions eren que, que a partir d'aquest matí la cosa començés a baixar, no? que les calores començés a allunyar i, i la, bueno, la informació que s'ha arribat del FECAT és que no era així, que encara tindríem unes hores de, no només de, de que es mantindria, sinó que en algun moment cauria més aigua i que seria més virulent. No? Llavors estem més expectants a veure què, què passarà doncs estem nosaltres també atents seguirem informant aquí a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell a través de també la nostra pàgina web com anem fent des de, doncs des de dilluns, eh, en la conversa que hem mantingut aquest matí, ara tu també ho comentaves eh, David, el tema doncs una nit una miqueta més tranquil·la però que eh, també hi ha alguna preocupació amb el tema sobretot de, de dos, dos focus, ha posat l'alcalde de Palafrugell que són els arbres caiguts i la riera de Tamariu, si et sembla David comencem pels arbres caiguts, ahir el, el regidor de, de, de Protecció Civil mobilitat i, i serveis. Pau Lledó comptava que havien recomptat en el matí d'ahir uns 10 arbres caiguts. No sé si tenim noves xifres del voltant o si hi ha hagut més, més, més arbres caiguts no, en aquesta nit. Mira, la veritat és que jo al matí les xifres no les tinc, eh, sincera sí que, que, que penso que són bastants més, no?, perquè de, de serveis i d'incidents que hagin manat nosaltres en aquests dies ens apropen un centenar, no? I, i més d'aquests, eh, i molts d'aquests, són precisament per aves caiguts al terra, branques, que no són aves, perquè són branques molt grans, no? Eh, és a dir, que a hores d'ara és bastant, bastant difícil poder dir que, que, que, quina afectació hem tingut amb el tema del de gran, no? D'això uh -huh. jo sí que us volia dir una cosa, és que sobretot a la gent, si, si va... A, a llocs on hi hagi arbres i que, i que hi hagi molt de vent i com és el moment ara doncs, que està plovent i, i que, tinguem, que, que, tinguem, que tinguem present el risc no? que pot comportar que en qualsevol moment pugui caure qualsevol cosa de, de l'alt. Ja no? no sigui l'arbre sancès, no que sigui una branca que pugui fer mal de veritat. Aconsellem, si us plau sobretot que no ens apropem a, a les zones boscoses, on hi hagin arbres, que no s'hi anem persones de costa on sabem doncs aquí per, en bos mediterrani tenim molt molt de pi i tenim molt d'arbre dels doncs que anem en cuidadoho i sempre que veiem qualsevol que, que, que, que pot estar en, en, en, en una situació que sigui precària que ens truquin perquè nosaltres puguem informar ja sigui ha bombers ja sigui ha protecció civil o sigues a, a, a serveis que també estan actives al 100% per intentar decord de, de, de, de comprovar i supervisar de, doncs que no hi ha risc i en el cas de que pensem que pot haver risc doncs tallar-ho, fer alguna cosa o tallar, el, o tallar o tallar la via. No? Per nosaltres és més important ara mateix que no tinguem cap, cap tipus de lesionat ni cap tipus d'accident. Això és el principal, la seguretat de les persones. En aquest sentit, doncs, David, ahir a mitja tarda també comunicàveu o decidíeu no? tancar l'accés a les platges de Calera de Palafrugell, de Llafranc i també de, de Tamariu. Uh, a veure, de, de fet hem tingut molta vigilància durant en aquests dies no? però ja a partir d'ahir al migdia la situació era bastant complicada i ahir per la tarda vam decidir bueno, tallar-ho tot amb, amb cinta i amb uns tactes físics no? en, en algun cas aquí també sí que t'agrada bueno, aprofito el moment no? també per dir-ho ja sé que el regidor mm -hmm. ho, ho ha dit primer dia, però sobretot uh, ens demano a la gent que no anem a buscar no sé, la fotografia o que no n'hem de mirar coses que a vegades es poden, es poden posar en perill a nosaltres o en risc, no? Eh, la situació del mar, tot i que ara ha millorat una mica, continua sent molt complicada. Els passejos estan, bueno, pues estan en una situació difícil, donat que porten moltes hores amb una llavantada molt important, amb desperfectes, amb danys, amb molta sorra, amb pedres... Llavors eh, els demangent no? fruit amb aquest moment, per això, no? per sobretot respectar la senyas que pos nosaltres no tallem les cintes, si us plau, pensem que si alguna vegada els riu algú i ja tallem a un altre que vivigui una no poc veure po tra cap a dintre. No fem coses que, que sapiguem que, que, que no s han de fer. No agafe els, els, no els cotxes i fiquem vintre de les ries, no aga fem els cotxes. i enencem la primera línia de mar perquè hem tingut intervencions en aquest sentit també per després treure elzar. Eh, pensem que el més important és la nostra vida i, i sobretot. Pensem que si passa qualsevol cosa, els efectius que s'han de destinar a això no poden estar fent altres coses, no? Doncs important remarcar-ho, mai està de més, perquè doncs, sempre hi ha alguna persona doncs, que es pensa que no, que no hi ha tanta perillositat. Hem vist imatges eh, en el dia sí. d'ahir de, de, de persones sí. doncs, que eh, s'arriscaven la vida per doncs, tenir una bona fotografia, però que doncs, després eh, més d'un ha patit un ensurt, eh, com que era Lloret de Mar, que hi havia una persona doncs, a primera línia de mar que una onada el va, el, va, el va tombar a terra i, per sort, no, no, no el va fer entrar cap a, a l'aigua, que després això és estat més, més greu, i per tal d'evitar aquests, aquests ensurts, doncs siguem conscients eh, de la força del mar i ho estem veient, eh? no només eh, sobre eh, els danys físics de persones, sinó també danys materials que estan provocant, eh, perquè la, la força de l'aigua doncs, és, és molt gran. Eh, tu comentaves ara, David, també el tema de, de, de les rieres. Ahir en, en Pau ens comentava que havíeu tingut un incident a la rireta Mariu avui l'alcalde deia que aquesta baixava força plena que s'estava plantejant tancar l'accés en aquest punt no? doncs sí, estem ben atents no, no ens preocupa tant l'aigua la, que tenim aquí mateix no ni molt no ens preocupa l'aigua que pugui baixar de, de les parts altes, parts altes no? com, és, no? com és normal Llavors estem, estem mirant a veure com, com està el tema. Nosaltres la veritat és que en el moment que veiem que pot haver risc automàticament agafarem i ja us ho informaríem, no? I tallaríem l'accés i informaríem a tots els veïns, no? Eh, hores d'ara no creiem que sigui necessari tallar -la tal com és, com hem fet altres vegades, però sí que estem apreciant una llunda, sobretot no deixem els cotxes aquí, busquem altres llocs per estacionar-los, busquem zones altes, més que res perquè o que, que tenim ara potser no sé la mateixa situació que poden tenir d'aquí dues hores o d'aquí cinc, no? quan comenci a baixar aigua o en cas d'alguna tromba d'aigua important. No? Eh, la gent que està hores d'ara aquí a Tamariu, la veritat, és que és gent que viu tot l'any, que és molt conscient, la, la majoria de gent de, que porta molts aquí, ja saben la mm -hmm. majoria pues, que, que, que, quina és la situació i són bastant conscients d'aquest tema. No? Eh, és a dir, per sort no tenim la gent que ens visita i que moltes no ho pot conèixer, però estem a sobre d'aquesta problemàtica també. Eh? doncs aquesta és una altra de les problemàtiques, ahir David el, el dia s'aixecava fosc a Palafrugell, a, moltes, a molts indrets de, de les comarques gironines en aquest sentit, això va dificultar la vostra tasca també? Sí, evidentment, sobretot a, a nivell... De, de, de requeriments, de trucades de... fins que no vam saber què el que estava passant no? I, i després també, sobretot perquè és una, una hora molt complicada que era l'hora d'entrar els nens al, al col·legi no? molts d'ells no van sortir els homicidis però molta altra gent sí que, la, sí que es va portar no? llavors era un, un moment complicat no? de de, de, bueno, pues, de gestió. la veritat és que sí eh, pas sort en poc temps es va poder solucionar i solventar l'averia la, però la veritat és que a la 6 i mitja per a fugir, eh, Realment, contaminació lumínica zero ah, bueno. sí, sí. <laughs> perquè, sí. perquè estava tot fosc i, i realment semblava un poble un poble fantasma, sí que és veritat sempre, sempre, sempre comporta dificultats no, això? A més, el dia d'ahir doncs, va ser una problemàtica que res tenia a veure amb el municipi, sinó que doncs, venia de, de, de dels punts de, de, de Catalunya, fins i tot es comentava no? des de Reta Elèctrica que era un, un problema també que venia de França, originat des de França per sort es va poder solucionar prou ràpid, eh, tinguent en compte doncs, que hi havia eh, més de 200.000 abonats que, que van patir doncs, aquesta aquest, eh, falta de subministrament elèctric i nosaltres a Palafrugell que per un quart de nou va començar a restablir-se el servei eh, a, a diversos punts de, del municipi i em vam informar. Com informarem nosaltres en, el següent, en la següent hores en els següents eh, dies doncs, de tot el que esdevingui aquest temporal eh, de la borrasca Glòria, avui és el tercer dia, ens seguirem atents eh, seguirem comentant-ho amb els eh, protagonistes eh, amb els que treballen sobre el terreny i també amb la gent que doncs, coordina eh, a aquestes eh, persones avui o ara en aquests moments, eh, un quart de deu n'hem parlat amb David Puertas, cap de la policia local de, de Palafrugell, que no sé si, si vols afegir alguna cosa abans d'acomiadar-nos David les cosetes que ja som tots conscients i que, perquè s'ha repetit molt a totes les xarxes socials, no? sobretot, evitem eh, els desplaçaments en vehicle, si ens hem de desplaçar, eh, fe, fe, fem-ho amb la velocitat adequada al moment que estiguem a la via, vale? siguem conscients que, que l'aigua ens, ens pot portar a aquaplànings, ens pot portar en moments de visibilitat gairebé zero quan ens arriben aquestes trompes d'aigua, com aquest matí hem tingut la, la pregada, no? Llavors, eh, sobretot això, agafem el cotxe si és necessari, qualsevol cosa que necessita ens truquen a la policia, evitem, sobretot, anar a la zona litoral i si hem d'anar a la zona litoral intentem no arribar a la zona de línia de platja perquè és, jo hem parlat abans, molt complicat, no? I també hi ha les zones celebrades, no? I qualsevol cosa que tinguis sobretot ens truquen a nosaltres, a que no més de 84, 84 short, no. Doncs nosaltres informarem farem trasllat d'aquestes doncs, informacions que ens arribin ja sigui des de la policia local de Palafrugell també doncs, des de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya vosaltres els oients doncs, estigueu tens, també a les xarxes socials que és doncs, una, una bona manera per informar-se tinguin en compte doncs, sempre referents com poden ser eh, això els perfils de, de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya o els perfils oficials en aquest cas de, de, de casa nostra com poden ser l'Ajuntament de Palafrugell o, o el nostre propi David Puertes, cap de la policia local de, de Palafrugell. Moltes gràcies i ens retrobem aviat. Vinga, moltes gràcies a tots vosaltres i que tindiu un bon dia. Doncs creiem interessant també oferir-vos en aquest cas la conversa íntegra amb David Puertes al voltant d'aquestes afectacions que ens han deixat a casa nostra doncs, la borrasca Glòria i d'altra banda, remarcant, reforçant el que ens deia David Puertes en aquesta conversa a les 9 del matí, pels vols de les 9 del matí, doncs us hem de explicar que des de la policia local de Palafrugell volen llançar el missatge de doncs, que està prohibit traspassar les zones acordonades dels nuclis costaners de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu i en aquest sentit, ens han comunicat, i això hem també nosaltres eh, comunicat a través de les xarxes socials de la ràdio, que la policia local obrirà diligències a qualsevol persona que es trobi dins d'aquesta àrea delimitada. Per tant, doncs, eh, feu cas de totes aquelles senyals que hi hagin en els nuclis costaners de platja, també doncs els consells que ens dona la policia local de no accedir a zones boscoses per tal d'evitar doncs, danys personals. Tot això, al final només ho fan perquè no hi ha agim de lamenta cap víctima ni cap accident que després doncs, ens haguem de posar les mans al cap. Per tant, doncs, fet aquesta conversa amb David Puertas, comencem el repàs del que ha deixat glòria en aquest segon dia, en aquesta segona nit a la comarca del Baix Empordà. I com us dèiem, a continuació és el moment per a la informació comarcal que porta com a notícia destacada la desaparició d'un home que va caure ahir al mar a la nit a Palamós. És una notícia doncs, que ve lligada amb el que anem explicant, amb el que hem vingut explicant al llarg de tot el dia d'avui i en els dies que estem parlant d'aquesta doncs, borrasca glòria, que el més important és la seguretat de tota la població. Per tant, eviteu apropar-vos molt a les primeres línies de mar, com us hem dit, també a les zones boscoses per a possible caiguda d'arbres doncs, o, o d'objectes que puguin desprendre's i que, per tant, puguin causar-vos algun dany algun, eh, algun dany físic. I nosaltres, doncs, a continuació, parlem d'aquesta recerca d'un doncs, treballador d'un vaixell mercant que va caure ahir a la nit al, mar, al port de Palamós, l'embarcació, us hem d'explicar que estava amarrada i l'operari que hi treballava va anar a l'aigua. Es va avisar els bombers a tres quarts menys cinc de dotze de nit i, malgrat les tasques fetes, no se'l va trobar. Aquest matí s'ha remprès l'operatiu de cerca de l'home. El vial del port de Palamós està tallat a la circulació. De moment no tenim cap altra nova informació que doncs, ens aclareixi doncs, si ja s'ha trobat aquest home al port de Palamós. D'altra banda, hi ha altres incidències també, a la comarca del Baix Empordà i és que els bombers han treballat en una desena de visos aquesta nit passada al Baix Empordà, majoritàriament per arbres i cables caiguts. També s'ha treballat en petits incendis elèctrics a Palamós i Sant Feliu de Guíxols i en el cas de Palamós s'han hagut de retirar unes planxes que es desprenien d'un balcó. D'altra banda, a les afectacions de trànsit destacades a aquestes hores, donsem a explicar que segueixen tallades la carretera C31 a Ullà, la GI 643 de Gualta a Parlavà, un camí asfaltat de Parlavà a Fonolleres i la GIB 6321 a Bellcaire d'Empordà. Us recomanem que totes aquestes tipus d'afectacions, ja siguin restriccions de trànsit o afectacions que, que hi hagi a la comarca, doncs les podeu seguir a través de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, a través de les seves xarxes socials, a través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat de Protecció Civil trobareu tota la informació referent a les afectacions de trànsit, també i de tots els incidents que es produeixin a la nostra comarca per tant, doncs, us recomanem que seguiu eh, aquest tipus d'informacions oficials i no d'altres doncs, que puguin ser més especulatives i que no s'ajustin doncs, no a la realitat. I continuem parlant de la borrasca Glòria i és que en Rafael Corbí, com hem pogut escoltar en aquest matinal de Ràdio Palafrugell, doncs ha visitat diversos punts del nostre municipi, en concret Calella i Llafranc ha visitat doncs aquests dos indrets, ens ha passat una sèrie d'imatges que també hem compartit a través de les xarxes socials i d'altra banda doncs també ha pogut conversar amb alguna gent. Avui en aquest informatiu posarem la mirada en la xerrada que en Rafael Corbi ha mantingut amb dos dels establiments afectats a Llafranc per aquest temporal. Es tracta d'en Xavier de l'hotel Costabella i la Carme Ferrarons de l'hotel Llafranc Us deixem amb aquestes converses que Rafel ha mantingut. Estem a Làfranc i parlem amb la Carme Ferrarons i ències tecnòmiques estan just davant de Mar i tot i que avui el dia ja és una mica més tranquil, encara pica en força aquí davant del passeig. Si sí que hi va ser un dia important veguem tot el passeig la part on esteu vosaltres, juntament amb els altres restaurants i hotels, doncs plena de sorra i també molt de mobiliari destrossat. com ho varu viure. Bueno, la veritat és que fa una mica de por quan hi pel mig. Eh, Llefranc encara té amb la sort que estem protegits pel cap de Sant Sebastià i que de fet només ens afecta en aquesta part més oest de la Bahia. Eh, el mur ens ha protegit però al final el mur està molt deteriorat i hi ha les, els elements més eh, vulnerables s'han fet mal bé. Cartes al, aquí al costat, a la llagosta han tregat uns vidres, de la llagosta també han trencat algunes coses. Eh, la veritat, suposo que això és el canvi climàtic que ens hem d'anar acostumant perquè jo no recordo una llevantada així al mes de gener. Vosaltres a la llevant, de fet, tampoc hem és el que fluix, hagi, no? Hem passat molt fluix. Tenim uns, uns vidres forts i, i, i tenim aquest par de mur just davant de casa que també va bé per allà trencar l'onada. Però sí que ahir devia picar fort, sobretot la, al voltant del mitjà, no? Arribava a fer 90 centímetres a l'onada, diguéssim, entre els vidres és que res, ara el que estar de, de, estar ho d'estar pendents destar vigilant no? I ara veus que estava-ho netejant. Sí, sí. Ara que ens fa por que si plou llavors hi harem problemes perquè la Rida no podrà desaigar el mar perquè el mar l'impedirà i aquí estem a la part més baixa i llavors l'aigua s'acumula. També ha quedat clar que sota la rampa que tenim si hauria de fer un furadat perquè es pugui passar l'aigua directament cap a la platja una altra vegada. Suposo que ja en parleu d'això també amb ajuntament, servei, no? Sí, perquè fins, aquestes coses fins que no els veus no... no fins que no t'hi trobes, tampoc saps què, què es pot fer què no es pot fer. De fet, has dit la paraula, Txac, que no anar no, no, esperant aquest canvi climàtic i a veure què, verdad, aquí, si que... ens hi si hem d'acostumar no, no, a fer no. això, no? Jo diria que, bueno, no sé, hi ha gent que ja té més que nosaltres, però, però que això és, eh, així, és la tercera, tant bastant que tenim per ser llamentada, tenir el setembre, l'octubre i ara, per aquesta... Bueno, jo no ho havia vist mai tu no recordes una tant així no, sí que recordo que quan era molt petit havia caigut el mur de Can Manel de les Aigues allà d'aigua mm. que està completament descalçat en aquest moment però que esperem que el mar no puja més aguanti l'he vist més fort aquest que el que fa uns anys el que fa uns enrere jo crec que sí que així jo i tants de dies jo no ho havia vist mai doncs espero que no em vegis aires més eh, tampoc no, eh, però no. no per res perquè no hi siguin no, no, perquè no hi siguin, no, no, hi siguin gràcies Carme també parlem uns moments amb enxegu d'un llacòstic que són els que han patit una mica més perquè estan just davant d'aquesta llevatada que era el Carapica i alguna de les coses al local, no? Sí, sí, ens ha baixat els vidres ens ha entrat bueno, aigua baix els subterranis fins a la sorra i bueno, jo, el passeig tot, ha baixat tot no sé, espero que aquestes circumstàncies ha sigut en general que ja ens puguin donar que és, bueno, zona catastròfica, perquè això, això és de... aquí, aquí és en Està més prop, no, us pensàveu, el carrer, que el que aquest... Molt més, molt més el que pensàvem, de durada. Abans de l'hora no, pensàveu els primers dies, però pues bueno, aguantava la tombada, però és que això avui és el dia i va pel cor, i no es veien capaços de... Comentava la Carme ara, que el que apareix és que de la meia, de la Riera. De la Riera, també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 Doncs com eh, ho podeu veure, en Rafel ha estat a primera línia de mar... Eh això sí, fent les, treballant amb total seguretat eh, no traspassant les línies doncs, eh, els cordons que la policia local de Palafrugell eh, havia ha posat des d'ahir a, a, a la tarda per tal doncs, que les persones no accedeixin a primera línia de mar per evitar doncs, que hi hagi algun, algun dany físic. En Rafael ha pogut conversar doncs, en aquest cas amb Xavier i la Carme de l'hotel Costa Vella i l'hotel Llafranc respectivament, al voltant dels desperfectes que els hi ha ocasionat aquest temporal de Llevant que ahir sobretot va fer molt de mal uh, en, aquest, uh, en, aquest munis, en aquest nucli de, de Llafranc. Han estat també altres els nuclis i establiments que s'han vist uh, afectats com poden ser a Tamariu. ja ens ho explicava ahir el regidor de serveis Pau Lladó també ens ho explicava, en David Puertas eh, i l'alcalde de Palafrugell i per tant doncs, eh, farem balanç també amb ells, eh, intentarem doncs, visitar-los perquè ens comentin com han quedat els seus negocis, els seus establiments i veurem què acaba eh, succeint en aquestes darreres hores d'aquest temporal de, de llevant eh, associat a aquesta borrasca glòria i és que usem d'explicar que l'Ajuntament de, de Palafrugell doncs, a través de la seva compte de Twitter ha penjat una ha penjat una imatge de, precisament de, de Llafranc on un tros de mur ha caigut, podeu veure aquesta imatge a través de, de, de la, del Twitter de l'Ajuntament de Palafrugell, nosaltres el retwitterejarem per tal doncs, que també pugueu veure aquestes imatges, unes imatges doncs, que una vegada més ens denoten de la periodositat d'acostar-se a primera línia de mar. I a la part final d'aquest informatiu, ja pràcticament per sobre del temps, doncs, acabarem amb un parell d'informacions que no tenen res a veure amb doncs, aquesta climatologia que ens acompanya des de fa tres dies i d'una banda doncs, us explicarem que igual que ahir us explicàvem que la presentació del llibre de Joan Herrera, l'exlíder d'Initiativa per Catalunya Verge quedava suspesa, quedava en aquest cas jornada fins al dia 11 de febrer, doncs també us hem de a comunicar que una conversa que us vam oferir ahir, en aquest cas amb Xavier Quintana, el cap de, del moviment de renovació pedagògica de Girona, doncs, aquesta, aquest debat que hi havia al voltant doncs, de la formació inicial i permanent del professorat també ha quedat ajornada doncs, per aquesta, eh, aquesta climatologia, per aquesta meteorologia que estem tenint durant tota aquesta setmana. Ja les escoles de Palafragella avui han quedat tancades i des del Centre Municipal d'Educació doncs, eh, també han preferit... Doncs, ajornar aquesta activitat uh, s'està mirant de poder-la fer el proper dimecres per tant doncs, seria el proper dimecres 29 de gener en tot cas uh, ho confirmarem quan tinguem la data exacta i, ara, i tornarem a recuperar aquesta conversa que hem mantingut ahir amb Xavi Quintana el responsable del moviment de renovació pedagògica de Girona I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 22 de gener i ho farem explicant-vos que l'Ajuntament de Palafrugell ha rebut una subvenció provinent del Departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona per valor de poc menys de 10.000 euros, que ha estat destinada a la compra de 12 ordinadors i dos portàtils per diferents àrees municipals. Amb aquesta actuació s'han pogut substituir diversos ordinadors que estaven obsolets i necessitaven canvis i altres han servit per dotar de més recursos algunes àrees de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Palafrugell agraeix el compromís de la Diputació de Girona en el seu esforç de dotar a les entitats locals dels millors eines per realitzar les seves funcions i espera continuar rebent el suport de la Diputació en futurs projectes vinculats a les noves tecnologies. Doncs amb aquestes dues informacions de caràcter breu i fora del que ha estat el gruix de l'informatiu d'avui dimecres, hem arribat al final d'aquest espai. Recordem que totes aquestes converses, totes aquestes informacions que us hem anat oferint al voltant d'aquest temporal associat a la borrasca Glòria, que fa tres dies que està doncs, passant per sobre de Catalunya i també doncs, amb diverses afectacions a casa nostra, a Palafrugell. Doncs Totes aquestes informacions, totes aquestes converses, les podeu recuperar a radiopalafrugell.cat, un portal web del qual doncs, també n'heu d'estar atents per doncs, tota aquella actualització que vagin passant per tal d'estar actualitzats de tot el que ens deixi aquest temporal de llevant que si bé avui estan ara menys pel que fa a nivell de mar, el vent encara continua bufant i per tant hi ha perillositat de que hi hagi més caigudes d'arbre que d'arbres que també doncs pugui haver-hi afectacions a nivell viari i nosaltres ho anirem explicant, ho anirem actualitzant i ho anirem il·lustrant amb els protagonistes a través de la nostra pàgina web a radiopafrugell.cat fins que demà tornin a